Goizuntan diputazio provintziako edo foru auteskundeak egoaldian aipatuko ditugu, baita ere eriko bosak hilabete baten buruan iraganen baitira. Boskatzaileak bi boska paper sartuko ditu egun berrian boskauntzian. Hemengo auteskundeekin ezberdintasuna itzuli bakar bat badela. Lau urteetarik eta aliantzak ere auteskundean ondotik egiten direla erran haidu gehiengo aukanez ere, ez dela bortzaz aurki nagusian jartzen eta gauza horien aipatzeko Gurekin Xavier Letona, argia aldizkariko gazetaria Eta Jose Luis Aizporu, Euskal Irati Auetako Redaktore burua egunon? Bai egunon? Gipuzkoan lurikarabat sortu zuen EH, EH Bilduk, bozak eramana baitzituen dola la urte, aldaketa ondia, la urtez krisi ekonomikoak askarki jo du, Letona, horren biktima izan ote ditaik hauteskunde horietan EH Bildu haurten? Egia esan da, EH bildurena rena ez usteko ondia izan zen, bai iristea donostiako gudaleko alkatezara eta baita ere gipuzkoako diputazioa gobernatzera, beraz, orduan esuzea undia izan zenez, e, orain esginateke zergatik harritu behar mm, gobernua galduko balu. Krisiagatik, ero dena delakoagatik. Azken finean, oposizioaren indarrak, baina baino gaiago dituzte dituztelako. Hemen, klabe bat egongo da, beste hainbat bat okitan bezala, izango dara Podemosek zenbat esarleku lortzen dituen. Batetik, gipuzkoan egongo da, sekulako lehiak, gipuzkoan mailan EH Bildu eta eaiotaren e, artean, baina, e, gero kontuan hartu behar da, Leia horretan horrez gain, ba, Bepek hoi eajotak izan ditzakela, aliatu gisa PSE eta PP, eta EH Bilduk ez dakik zein aliatu izan dezakeen. Eman lezake logikoena litzatekela eta naturalena Podemos izatea, baina Podemosek dagoeneko iragarri du bera garaile esten tokietan ez duela inor sostengatuko oposizioan izango dala. Oposizioak eipatuko ditugu istantean, e, Joseru Izaizporu, ze bilduma bildumala ere atera ditaike EH -e bildu poderean denetik. Xabierak zio emezela ez -e usteko hondibat izan zen duela urte eskara bertzelak ardi txiruko emaitzak, iziki emaitzaunak. E, da borrok armatuen inguruko kontestu guztiek ere hainitz lagundu zioela bertzalerri umeste bosu kaiten eta hainbat eta hainbat herriko etxe bere gain zituen Donostia besteak beste. Eta horre bildumatan ikusten dena alde batetik herria eh, innintzetan lehen aldiz eh, gobernua hartu duela ker abertzaleak eta eta ordu pika eh, bat eh, inkognita bisko bat zen, nola jokatuko zuen. Lau urte pasatu dira kriiko lau urtek izan dira bizikiko gorrak. Soz gutirekin lau urte pasatu dituzte hainbat eta inbat herriko etzek, Eta horrek, zeurazki, hainbat jenderengan frustrazio tipi bat ekarri izan du aimbat ausapesek ez dute errepublikatuko beren kargua, eh lau urte gorrek izan badira, baina bestetik esperientzia inhits ukandu ezkera bertalieak aimbat herritan eta hori positibotzat os ikusten dute dieek. Ordun hor e, batzuk berantz ingo dute inkeste klaroepiska bera, baina larea atzikiko dute zabai zabai on bat. Pundu honetan EH bildurentzat Josu Rizal hizburu ingurumena behago da ingurumenaren inguruan izan da zaborren inguruko ez tabaide izan da e, birsiklatzea arra, nola, zerrekin zaborrekin hori izan da gai nagozio batez ere gipuzkoan, eztabaida tabaide ekarri duen ez bat izan da gipuzkoan, zer ere erabili behar den, zaborrekin eta hor e, ez tabaide hain izan dira, herri batzuten biziki ongi pasatu da, e, zero zabor izen plataforma horietan irrati hauten erai duguna, beste herri batzutan e, kalapita ahondian iekisan dira eta e, ikustiko dago gai horrek ze erakni izango duen boskaldian. Xavier Litona EAT e, e bizpairu Penbec hor Gipuzkoan, Ainzin Basuen e uh, eta Cebilubain oleen Gipuzkoan buruzagitza eta serra aukera du uh, EAT e, e Ba, emaitzen arabera, baina aukerak bakarrik osatzeko gobernua ikusteko dago leia, esan bezala oso estua aurre ikusten dalako. Baina bakarrik esango nuke saia duela. Izatekoetan azken urteetan bera ibilbide bat egiten ari da itunen bidez, pese batez ere, imila da mairuko udazkenetik aurrera, eta orduan pentsaliteke hor ba, errepikatu daitekela alako bien arteko. E, aliantza bat eh, Gipuzkoako gobernua eskuratzeko. Hori, hori pentsiatzen dut gerta gertaritekela, baldin eta autoeskundeak irebazten baditu Gipuzkoan. Eta bestela akaso ere, bai. Pentsiatzen dut, ergotak eh, eh, esan dezakela... Vengo a Uci diogu eh bilduri eta nahikoa da. Gipuzkoan eh, eranduzu Podemosen rola importanta izanen dela dosira Jose Luisa Ispuru ireteko, nonbait pronostikoetan EAJ PNB-en dela eta ikusiz Podemosek zer eginen duen. Gipuzkoan eh, eh... Ema itzai biziki txinkiek izanen dira. Hori argi da, bat eskara bertzalea, H, EH Bildukoak, badira EA eh, jpnb eta gero bada ere, beraz, eh, sozialistak nik usteat, eh, Zafraldi Bildu dezakete, eta palduko dira gehiago. Xavier zio mezela, eh, Ha, egia da, orain arte, beraz, ea jota benbek e, sozialistekin eta Espainiako eskuinarekin aliantzak egiteko gaitasuna izan duela, naiz da, duela lahurta erabakizuen uzten dugu bakarrik e, eskarabertzala gobernatu dezan, berriko etxetan donosti emezela eta gipuzkoako diputazioan, baina ez dituzte berriro errepikatuako dueneko hori eta aliantzak egingo ditu, ezbaldimaitu irebazten bozak ere. Eta orduen hor, egia da, podemos sex ei emaitza emaitz duen ba edo eskera jakteen jakteinaldi modu podemosekin aliantzare emate egiten bainonen dio indarregiago Baina egia da ere, nik uste Podemos ez, du, ez, du, ez duela gehiagi eskurizarteko eta nahiagoakot duela oposizioan galditu palimaitu sekulako emaitzak egiten. Laburki, Bizkaian nagusitasunaz palitik dute eskuineko abertzaleak, eaiota penbekoek, xabierretona, lan jirian dira, Bizkaian? Ez dut uste, ez ez, horre dana lotua eta ondo lotua jarraitzen du orain bai bilboko Udalean eta baita ere Bizkaiako diputazioan hor e, e, iotak errepikatuko du bietan, e, hori da Bai bakarrik bizkaian duen bere indarragatik eta bestela ere ba alientzekin errez sostengatuko luke hori. Mm, leia gehiago behar bada araban, alderdi popularak ditu giderak emementoan, baina leia tinki haintzinetik ikusten da PP, EAJ eta EH Bilduren artean, hor haintzinetik ikusteko l, pronostikoak nola daude, Xaver Gretona? Bai, eta zukaipatu iru inda hor horiei, gehitu gertzaio baita ere Podemos inkesteke lau indar horiek jartzen dituelako hor buruzburu nork e, irebasiko inkesta batzutan podemos agertu izan da irebasle bezala beste batzutan ea iota badirudi orokorrean e, ppk gara fiska galtzen duela joera hori izaten ari da azken auteeskunde desberdinetan bai ppk ta bai pc ek eta eta hor da e, egia da ba ppk izango duela errepikatzea hori daukat PSE erekin egin beharko luke akordioren bat eta ez dut uzte PSEek ba berreseingo du nik baterekin ez her e, gaurgun gogoeran desgastezko udalean eta are gutxiago e, diputazioan ezta beraz nor kide hasiko duen hori ba, leia lehia badirudi oso eztua da la e, gobernuak aldatu egitezkela e, bai gasteizen eta bai araban hori ere nik gustut e, oso Gala. Diputazio Foru edo probintziaren eskumenek badute hemengo departementuari IT soziala gagaioak kirola, bereziki fiskaliitatiaakudetzen dute espaina mailan euskadiko hiru eremuetan eta nafagoan da bakarik fiskalitatearen ardura hori atsmaiten zergak bilu eta partez banatzen zaizki Espainia konstattuari eskadiri doak hoez Gobernuari eta diputazio berek ere parte dute. Araba Bizkaia gipuzkoan foruko bozak mailatzaren hogeita la hoan Euskal gobernukoak berantago eginen dira. Aldiz, Nafarroan provintzia bakar bat, bez, Nafarroako parlamentukoak iraganen dira. Eta Nafarroan, Jolanda Barzina, UPN-ko eskuintiak regionalistak bere kargoa utziku du. Hainbat, iruzur aferetan bere izena izenai patudazken hilabeteetan, Joxul Izaizpuru, horregatik kargoa usten du Yolanda Barzinak? Bai, besteak beste. Zeurazki, hainbat eta hainbat ustelkeria kasutan Asia dagoela dirudi, hainbat e, printan er reportaigetan eta hainbat e, e, zurrumurru eta zurrmurezez direnak ere atera izan dira. E, Egiaran e, epaite egtan ez dute ez da zigortua izan, baina e, erananttzkizun politiko namarmenak baditu ustelikaria kasu zenbaitetan, ba aurrezfikikutsa kan aurrezikutxaare kassoen inguruan eta beste hainbat kasutan ere bai, Eta politikoki errea dagoel erran genezake, e, eta hor egindu lako pario bat, e, alderdi bere upene barnean ere leia estu bati izan da, nor kartuko lituzken alderdiaren giderrak, eta hor Jolanda Martinak ikusi du ez estu alderdiaren sustengurik, segurazki inkeste sondaiak ere erakusten dute bere alde ez dagoela jendartea, eta hor dune, gibel egite erabakidu askinen entxeguaa ere egin zuen taldean sartzeko baino baztertua izan zen eta orune urrez battik gibelera egin du eta ikusiko gibeltze gibeltzedorrek edo baztertze horek alderdiaren barnean ea pixka bate lagunduko duen eta alderdia up indartuko denna hauteskunde hauen karira. Nafaguaane aspaldian poderean den UPNko eskuintzaek gehiengua galdezakete e, Nafagoari lotuak dira beste alderdi popularak populaak gehien bat Madrili e, espainiari emaldili e, eta guti Gengo batean dira Nafagoan pepekoak. Sozialistek ez dukete nagusitu beharko. Eskuin zentristak diren eskoal geroa baikoak hor dira. Ea jota Aralariko kide ui batzu badira barnean. Gero esker abertzalentzat EHBildu orkestuko da. Sortu Aralar eta Eako kideeko xaturik. Eta aldertietarik etarik aratago orkestu nahi den Podemosekoak ere ezitugu ahantziko. Eskuin esker harteko joko gehiago hori bada, Nafarroan, uh, Xabierletona? Eskuin ezker baino, guztu dut, hori bada, joko hori, e, baina indar e, handiagoa dauka gaur egun bezat. E Espainiatan fro edo bien asteko bien arteko nazketa ta bat e, dago egia esan ezta. Nafarroko e, egualdeko e, maiatzeko hauteskundegoetan Nafarroko hauteskundeena eta berezekin Nafarroko gobernuarena da da goriena izango da eta garrantzia handiena e, izango duena eta alde urratetik oraingoan bada e, Ba, aldez aurrak hautezkundeoekin erkatuta eh, diferentzia nabar bat. Eta zein da, lehen biziz PSN gabeko oposizioa iritsi daitekeela gobernura. Hau da, EH, EH Bildu, Geroa bai, eh, Podemos eta Eskarra Indarrek osatutako koalizio batek eskuratu dezake gobernu bat. Hori litzateke, ba, inkestekadieraz tenduten ez, aukeretako bat. Beste aukera bat, ere, posible litzateke, eh? Eh, EH Bildu oposizioan eh, gelditu, eta PSN geroa baidekin eta Podemosekin eh, gobernoa osatzea eta eskerradekin. Baina, bueno... Eh, Lehenbizeko aukeran PSN kanpo e, geratuko litzatekeen aukera horretan badirudi e, eserreku kopuru hondieagoa lortu litezkela e, eh bildu horlegokelako EH bildu kanpoan eta PSN barruan badizko gobernuaten barruan geratuko liratekeen aukera horretan E, ba, eserleku gutxiago ogote aseibat, dero justu-justu lortuko lidateke. Li, Baina, bueno, esan nahi dut aukera akorda udela, garrantzitsuna da urlartzea lehen bizikoz posible dela azken ogota marrurteetan PSN gabe gainerako indarrek e, gobernura iristea, eta hor berriz ere ba, ba, Podemos e, klabe garrantzitsuenetako bat izango da eta ikusiko da aukera hori baldin badago geroa bai nabai eta Podemosek gobernua osatzeko EH Bilduk dagoeneko adierazeu bere eh, asmoa hori litzatekeela hori nahiko lukela Eta Podemosek eren, aforrako Podemosek adierazten du Hori nahiko lukeela, baina ikusi behar podemos Podemosek sorpentsatzen duen Hor dago e, inkognita hundienetako bat Eta, bueno, e, gero abai adierazit du Hora ez du horren argi adierazit beren haia eta, eta, bueno, aldaketan alde ningo lukeela Beraz posibilitate bat izango ditotek hori Eta beste apese ene eren gobernua José Javier Esparza, upn eta gaiak, alta, dei egindio alderdi sozialistari, PSN-ri, eta abertzalean kontrako koalizio bat balitzateke, bozen ondotik, Joxeru Izaizpuru? Zaila da, egia eh, da horre egiten alda gehiago abertzalean gobernu bat, Hau da, Xabi mezela Mesela, UPN eta altere sozialista pezene kanpo gobernutik, eta iten alda geroa bai, pixkata, moderatu, euskaltzale, eskera bertzalea, eta Podemos, Podemos. eta Aldugu. ealdugu, eta eta batuko komunistikin, elkarrekin olako progresoko edo eskerreko, abertzale batzuk, eta olako gobernu bat iten alda, eta horren horrengakoa dula da, usue barkoz, da gero baiko buruz Agia. Bera izate dinalda presidente Berria, Nafarroa, no? lehen dakari Berria, eta eta zenbakiek eginmerkko dira ez baino beraiek dute beharbaakako bat zeinekin egin na duten gobernu batez egin nahi duten ezker abertzalearekin edo ekin nahi duten e, Nafarroako sozialistekin Or horre zenbakik ematen baldima dute batekin ala bestekin autuatik imerko da zenbakek ez baut ematen zenbaki gre nahi dudara gehigingo osoa beharko dute arddietzi Parlamentuko gehigingo osoa beharko dute arddietzi gobernua gaiteko eta aliantza horiek erramezela garmezla e, sistema ekosistemaktoralna da bera egiten dira bosak eta gero. Orduan zenbakiak eh bakoitzen sherlekoak gehitu beharko dira, gehiengo osoa duenak, du hautatuko norekin egin nahi nahi duen gobernua eta hor segurazki geroa baiko uxu barkosek badu zerrerana. Eta bukatzeko eh, Podemos aldugu ah, aipatu duzuaini ah, Xavier Letona, eh, Laura Perez, hautagai ah, da Nafagon, Euskal eh, Zalea Podemos aldugukoa eta hala hor gero pisua ukanendu alduguk eta zer gaukera du Laura Perezek Ba inzsten arabera batzutan lehen indarra eman izan diote, azken boladan badirudi apaldu egin direla kontu hoiek eta ez dakigu baina azken inkeztak gehienetan eh, agertu izan da bai geroa Nafroko leitzari begiraari naize, eh, bai geroa bai eta edatxe bilduren eh, aurretik, gero emaitzazak zeginzuut izango diren. E, ikusi beharko. E, badirudi esu samamarrra izango dala Podemos, EH bildu eta, eta geroa bai den arteko leia, horietako nok irabazi e, boto gehiago garrantzitsua izan diteke haien artean ba, gero lehendakari nor idan. ez oso zaila dirudi gaur egun nafarratzi begiratuta hauetako edo nork izan daitekela nafarrako hurrengo lehendakaria. Baina izango nuke benetako aldaketa hortik iraagaiten dela eta gainerakoan emaitzak ikusi behar. Maiatzaren 24 lauean, beraz zego Euskal Irrian Euskadi eta e, Nafaruan, beraz diputazioko hauteskundeak baita ere Herriko Bozak, Xabier Letona, Argiako Kazetaria zirela 20 dugu, ta Josu Ruiz Azispuru Euskal Irritako redaktore burua, Mikel Eskerbieri. Bai Aio bai.